bine ați venit la știință.info, locul unde ultimele știri din știință se discută și în serios la fiecare câteva săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu, Andrei, astăzi este 6 noiembrie 2008 și o să încercăm să vorbim despre criptografia cuantică, premiul Nobel în economie, cei care nu au luat premiul Nobel în economie și în alte științe, <laughs> în siliciu negru, și indicii experimentale de, pentru o nouă fizică. De asemenea, în final vom mai discuta despre aparatura de diagnostic medical funcționând ca un hard disk. Deci rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul de -o. A început bine, cu ceva el. <laughs> N-are nimic. Ne relaxăm puțin pe parcurs. Ne relaxăm în mod sigur. Îi dăm drumul. Îi dăm drumul. Nu, de fapt ar trebui să comentez ca lumea să nu se aștepte la altceva. Uh, ultimul, știi că uneori îmi place să îi educ populația și ultimul articol este de fapt o glumă un articol care se voia foarte serios despre știință foarte serioasă și care după părerea mea e doar o chestie politică care nu merge o să vedem asta. o să vedem Andrea, Andrei acolo o știre despre siliciul negru. Sunt ceva că pune minieră. E, nu, e, Dacă mai ții minte, noi anul, anul am avut și un concurs despre energiile alternative. Da. Și părerea mea că singura energie alternativă cu potențial real este energia solară da? pentru motive că... Evidentă. Evidentă că e în fiecare zi și prin folosirea ei chiar nu se afectează ecosisteme sau altceva. Deci ea există că, oricum, și dacă nu de, de se... medie. Deci nu are niciun impact. Și densitatea de energie este ajuns de mare dacă am reușit să capturăm da. 0,1% ne-ar ocupar toate nevoile. Absolut. De fapt, se zice că 10% din Sahara ar fi suficientă pentru toată Europa. Da. Bine, și ca să captureze energia solară, îți trebuie celule fotovoltaice. Și ce vrei tu la celule fotovoltaice? Două chestii. Eficiență și prescăzut. E, nu. <laughs> Asta, <laughs> azi, prima l-a -a eratat. Să țină mult, că dacă ți se strică repede, în particular aici mă leg de materialele organice care au un timp de viață relativ limitat, în mod nu depășesc un an. Da ceea ce le face neatractive că cer o stare să-mi pun nou solar ca să vin cu altul anul viitor că primul s-a stricat deci ineficiența apare tocmai din faptul că n-au timp de viață lung da. și al doilea este prețul că dar costă prea mult ceea ce înseamnă că exclude materiale foarte atractive de punct de vedere optic de genul uh, Galiu arsen, puncte cuantice straturi și ceea ce rămâne e siliciul ăla rezistă mult da? nu pățește nimic, rezistă și 10 de ani și e ieftin și atunci folosim siliciu obiune. folosim siliciu dar vrei să folosești siliciu negru de ce? să absorbe mai multă lumină? aia e problema lui <laughs> fundamentală a acestui siliciu este că absorbe foarte greu lumina și pe lângă faptul că o absorbe greu o mai absorbe și ineficient adică uneori vrei, tu vrei ca absorbția de lumină să fie cu generarea unei sarcini electrice care generează un curent electric dacă absorbția de lumină are, are loc cu emiterea de fonon ceea ce înseamnă cu degajare de căldură da. doar se încălzește ceea ce pe moment nu e foarte atractiv da, corect și atunci tu vrei să faci un siliciu care absorbe nu numai mai multă lumină dar și o transformă eficient în curent electric da, și cum știi tu care e cel mai bun obiect de absorbit. Corpul negru. Corpul negru. Și care e cel mai bun exemplu de corp negru? Uh, Radiația cosmică. Uh, nu, <laughs> să, <laughs> să luăm exemple realiste. Chestii de alea care pot să le fac în laborator. Chestii de alea care poți să le faci în laborator. Uh, nu știu. O gaură mică. Deci, practic, ah, e o cavitate am... care are o gaură mică prin care intre lumina și șansa ca lumina să mai găsească acea gaură ca să iasă, e foarte mică și la un moment dat ea să absorbe. Deci Poate se absorbe să... sigur. Deci ideea este că slovește de 20-30 de ori de pereți, la un moment dat se va absorbi. Corect. Ei, practic, asta este ceea ce au inventat acești doi profesori universitari. Ce au inventat? Au făcut de la o... Harvard, care au descoperit o metodă de a trata suprafața siliciului da cu laser și cu sulf și cu alte materiale și rezultatul este că suprafața aia practic arată ca niște... E mai poroasă cumva? Nu, nu e chiar poroasă, arată ca niște coloane așa care ies din material și de forme neuniforme la formă care reflectă lumina în toate direcțiile deci practic Poți să poți te gândești puțin că e poros să spun așa. Da, o fotobine și, și da. se reflectă de câteva ori, atunci are o șansă mai mare să fie absorbită. Dacă rămâne cu generarea de curent electric, e mai eficientă în a transforma în curent electric sau tot aceleași caracteristici? E un pic mai puțin eficientă în transformarea luminii pe moment în curent electric, da? dar fiind deja de un factor 5 mai eficient în Absorptia. absorpția luminii, câștigul direct din faptul că absoarbe aproape toată lumina. Da. Este relativ bun. Și cu prețul? Prețul deocamdată, deci e fază de ce în faza de startup? Adică, de fapt, există cu o companie care se cheamă C-Onix, da. care a cumpărat licența tehnologiei de la Universitatea din Harvard. Da. De fapt, dacă te uiți mai bine care sunt în lucrurile reale. Proprietarul companiei este profesorul universitar angajat la Harvard care a făcut descoperirea. Așa? Dar el fiind angajat la Harvard, patentele, brevetele de, de invenție de. le aparțin la Harvard. După care el și-a dat demisia din Harvard, a cumpărat o licență de la Harvard, care era de fapt la un lui. care era invenția lui de fapt, el știa despre ce e vorba și-a cumpărat relativ ieftin din dreptul de a utiliza invenția da? și cum așa a făcut compania și dezvoltă tehnologia, -tehnologia. respectivă. Și cât, Când cât, cât un profesor la Harvard? Ca să-mi dau și o seama cam câți bani sunt pe acolo? Un, un, un profesor la Harvard nu câștigă foarte mult Hai numai nu cred asta. Nu deci salariile sunt competitive în funcție de domeniu profesor în domenii științifice probabil că nu câștigă, câștigă în jur de 100 de, mii de dolari pe an nu mai mult da, nu știu, dar Harvard trebuie să aibă o grămadă de bani faptul, cam ce buget au ei faptul că au bani este diferit de faptul că îl dau la profesori ei, deci harvard are proprietăți deci primite din donații în jur de 25 de miliarde de dolari calculate la concluzia că aveau proprietăți în valoare de vreo 300.000 de, de dolari pe cap de student. Pentru cine vrea să studieze toate aceste cifre se găsesc pe Wikipedia datate anual la toate universitățile americane. De studentul ăla poate să lucreze pe gratis. El poate să ducă... Deci, practic, totul. Ve, ve, deci să studieze una la Harvard costă undeva între 20 și 50.000 de, de dolari depinde de studiu, de, divers, de mai multe lucruri, dar în realitate dacă n-ar cere niciun ban, n-ar muri de foame universitatea. Ceea ce oferă harvard cu adevărat da. sau ceea ce oferea până în urmă cu câțiva ani era, casele în Statele Unitele sunt foarte scumpe și zona Bostonului are iarăși este extrem de scumpă da. pentru că e relativ limitată geografică, și deci nu s-a putut extinde ca în alte orașe americane și ei o să ofereau să-ți plătească jumătate din casă. Dacă erai ce, profesor? Dacă erai profesor, a, a acolo. Ce era atractiv <coughs> pentru profesor. Până în limita unei case, de că de 600.000 de dolari. Deci, ceea ce conta nu era atât salarizarea cât faima, da, accesul absolut, la conferințe și alte părți, plus că aspectele secundare erau foarte bune, în particular casă. <laughs> Și dacă știi să te descurci cum s-a descurcat domnul profesor, ai o brevet de menție bună, să faci și companie și poți să ajungi și bogat până la urmă. Da. Să-i urăm succes! Să-i urăm succes! Andreea mă anunță despre cei mai se spune așa mai puțin norocoși. E vorba de cei care au reușit să piardă premiul Nobel. Uh, și în cazul de față, este vorba de un chimist care a, a pierdut premiul Nobel și a ajuns șofer de taxi. Uh, pe el îl cheamă Douglas Preston și trăiește în Statele Unite. Și povestea lui începe în anul 1982, când era un postdoc, poate ca oricare altul, și a primit o, o sponsoridare de vreo 200.000 de euro, 200.000 de dolari pentru ca să Uh, să încerce să izoleze o genă care era responsabilă de o proteină anume, care apărea la medu meduze. Proteina respectivă era fluorescentă și uh, puteai să folosești proteina în diverse investigații medicale, investigații genetice și este de fapt ceea ce s-a întâmplat. Proteina respectivă, am presa că îi spune GTP, uh, se folosește la ora actuală în investigații genetice, se injectează practic, gena care dă proteina se injectează la diverse animale Gena crește în organism în diverse locații ale organismului și fiind fluorescentă, reacționează la lumină. Deci mai târziu poți ca să vezi ceea ce se întâmplă în organismul respectiv. Iar la ora actuală s-a luat premiul Nobel în chimie. E vorba de doi, doi japonezi care au luat premiul Nobel în chimie, tocmai pentru că au dezvoltat această genă, au descoperit-o și au dezvoltat-o. Revenim la uh, personajul nostru, Douglas Pressure. El a început în 1982, era postdoctorat. Și um, a reușit ca să izoleze pentru prima oară gena din meduză. S-a dus pe, pe marginea mării, a presa că era undeva prin Irlanda, a prins meduzele respective, le-a dus în laborator. A reușit după aceea să scoată pur și simplu gena din laborator care produce proteina respectivă. După care i s-au terminat fondurile. Uh, el era cercetător în America și a trebuit să se gândească oare ce face? Resultatele erau foarte interesante, oamenii erau interesați de rezultatele lor. De el nu mai putea să cerceteze pentru că nu mai avea bani Și în momentul ăla ca orice cetător Așa sincer și care crede În binele științei A pus uh, uh, genele respective Sau materialul genetic izolat Materialul genetic izolat Le-a pus în diverse tuburi și le-a trimis La cei interesați Printre care și cei doi laureați al premiului Nobel După care el și-a căutat O altă slujbă în cazul ăsta la NASA Și a început cu noua slujbă la NASA Numai că în 1996 NASA a făcut concedieri în masă Și și-a pierdut și el slujba Care avea la NASA Așa că având trei copii A ajuns să fie șofer de taxi Deci de vreo câțiva ani Omul este efectiv șofer de taxi Merge cu taxi și câștigă bani pentru Pentru familia lui cu trei copii Și spre surprinderea lui a aflat că Anul acesta Doi japonezi au luat premiul Nobel Pentru gena pe care de fapt el a descoperit-o și uh, a fost foarte amărât Îți dai seama că a fost amărât Însă cei doi japonezi au fost și ei puțin de treabă Că au recunoscut că fără el Ei nu ar fi putut să facă ceea ce ar fi făcut uh, Mi se pare o poveste oarecum uh, uh, Poate nu tipică Dar oricum O poveste care se întâmplă des Și care, uh, pe care nu auzim întotdeauna Pentru că în știință suntem obișnuiți Ca să, să auzim numai reușitele Dar sunt mulți oameni Care încearc și efectiv nu reușesc ce ajung într-o poziție, poate nu de șofer de taxi sau un profesor cercetător pe undeva. Nu mai auzi nimic ce se întâmplă el. Uh, Două comentarii. Prima, premiul Nobel pentru chimie a fost primită de un japonez și doi americani. Da, dar n-avea nume de japonez? Uh, da, numele de fapt este de taivanez, dar prenumele e Roger și cred că e american. Poate mă înșel, poți să râzi de mine, da, dar da, garantat da. nu-i nu, nu, nu japonez. Așa, și al doilea comentariu? Și al doilea comentariu, cum zic eu, își făcea și om o firmă, făcea niște patente, avea bani. Brevete de invenții. Brevete de invenții, avea bani. Deci cum ai zice, tu nu l-a dus mintea Ca să-și uh, facă brevetele de eventii deci, cum, deci după mine există Oameni care sunt cercetători Și care o fac din plăcere Și da? deci pentru care banii nu contează Și sunt oameni care sunt antreprenori Care vor să facă bani Și cercetarea e un mod de a face bani Corect Și asta nu înseamnă că unii sunt mai buni Decât ceilalți sau nu Pur și simplu nu cred că e, el este Mai nefericit decât alții o să mă gândesc la asta, mâine dacă inventești ceva. În <laughs> <laughs> In economie în general există două tipuri de premii Nobel. Aș În general, premii Nobel care... Au o matematică foarte profundă în spate. Deci se dau unor matematicieni supărați, așa. Care au înțeles chiar ce fac. Și celălalt premiu Nobel se dă pentru lucruri de absolut plin bun simț. Adică primul care strigă împăratul e gol. A, înțeles. Care strigă în public. Care strigă în public. Și sub premiul Nobel s-a luat mai mult sau mai puțin pentru globalizare pentru explicarea globalizării. De ce apare globalizarea? De ce apare comerțul internațional? De ce se mută lumea dintr-o țară în alta? Și el a reușit să, să dea un, un argument simplu, o, nu o idee zis. simplă de ce se întâmplă. Da, deci istoric totul începe din, pe la 1700 ceva da? cu Adam Smith, care a fost primul om care a reușit să se prindă că... Oare dacă, de exemplu, Portugalia poate să facă portocale și Anglia e bună la făcut lână, e plin de bun simț. Unii dau portocale, ceilalți dau lână. N-are rost să crești portocale în Anglia și nici oi în Portugalia. Asta înseamnă comerț. Probabil s-a descoperit deci, mai deci devreme. Deci asta a fost prima bază în care eu am ceva, tu ai altceva și le dăm împreună. Dar vrei să spui că Adam Smith a recunoscut? Da patronul ăsta a recunoscut. A recunoscut și a pus într-o teorie economică, că dacă eu sunt în stare să produc ceva și tu altceva, o să facem comerț. El ar fi fi premiul Nobel pentru lucru de bun simț. E considerat că a pus bazele economiei. După aia David Ricardo a pus o bază ulterioară și anume a zis că teoria avantajelor comparative, să zicem eu ca țară, sunt foarte eficient da. să produc ceva. Da. Tu ești foarte eficient să produci altceva. Da. Când întâmplător avem tehnologie, atunci de bun simți, eu produc ce mă pricep, tu produci ce te pricep, chiar dacă am putea să le producem pe oricare dintre ele, și facem schimb. Corect. Și are Ar A fost eficient. o altă chestie, să zicem că eu sunt o țară mare, puternică ca Anglia, și sunt eficient să produc și ceva și altceva. Da, da, da. Tu ești o țară mai mică, nu ești eficient să produci nimic. Totuși, da. comerțul este avantajos, că între lucruri la care eu sunt mai bun ca tine... Da la unul din ele voi fi mai bun ca mine. Deci, să zicem că fac mașini și fac agricultură, sunt un pic mai bun la mașini decât la agricultură. Da. Atunci merite pentru mine ca eu să mă specializez pe mașini și te las pe tine să faci agricultură chiar dacă ești mai slab ca mine. Pentru că tu ești mai eficient în totalitate. Pentru eu, mai puțin. Pentru, nu, pentru că pentru amândoi, per total, rezultatul e mai mare. Eu dacă îmi folosesc timpul doar pentru mașini, produc mult mai mult decât dacă aș folosi jumătate pentru mașini. Deci cam asta a fost de pe la 1800 și nimeni n-a mai avut nicio idee în domeniu, până prin anii 1920-1930 când doi suedezi, Herscher nu știu cum se pronunță exact și Olin au ajuns la concluzia că s-ar putea să mai există și un concept de factor de producție și anume că unele țări au forță de muncă, altele au capital și pe baza asta au explicat o anumită specializare. Adică România are forță de muncă, alții au capital, are și capital și uneori e util să facem schimb. Noi mai da, voi mai dați niște bani, noi vă mai dăm niște oameni. Și cam aici era situația, dar nu explicau niște lucruri de bun simț. De exemplu, Suedia. Suedia face Volvo, mașini Volvo. Nemții fac BMW, să zicem. Da. E clar că Suedea exportă Volvo și importă BMW. Strict economic, chestia asta nu are niciun sens. A produce Volvo sau a produce BMW, tehnic e cam același lucru. Da. De ce să fac... mai complice? A De ce să se mai complic... mașină? De ce să te complici? Da, da. Păi ce să fie? Mândrie națională, știu și eu. Nu, e... Nu răspunsul... e... Răspunsul, răspunsul, deci vine cu nouăsta premiul Nobel. Da, răspunsul acest uh, Paul Krugman în 1979 a venit cu ideea oamenilor le place să fie diferiți, tu vrei să ai altă mașină decât vecinul tău <laughs> <laughs> și această nevoie de diversitate da. face ca să apară mai multe branduri, că producția să se împartă în diversi producători care produc lucruri un pic deosebite care satisfac aceleași nevoi eu să mă diferențiez de tine. Foarte simplu, într-adevăr la obiect. Deși, practic, am putea să facem toate companiile și Philips și Sony facem același televizor pentru că eu vreau să mă deosebesc de tine, eu mi iau da. Philips tu, ei, Sony și... Ex și care explicație este relativ plină de bun simț și ideea lui a fost consumatorii apreciază diversitate. diversitatea. Diversitatea. diversitatea. Da. Deci asta a fost primul lucru. l a primit pentru două lucruri cel de-al doilea, da? e mai puțin evident, dar e, iarăși e plin de buni Învățăminte. Simț. Și anume s au ocupat despre geografia economică. Ok. Adică, de ce se mută populația dintr-o parte în alta, de la sat, la oraș? De ce anumite fabrici sunt în anumite zone? E, da. Și, Și aici... A... Aici tot așa, are un răspuns de bun simț. Spui că. Ceea ce contează așa zis -o în engleză economy of scale. Așa. Dacă eu am o fabrică mare, uh -huh. am o linie de producție enormă, da. în general este mai eficient, sunt mai eficiente, mai avantajos, deci concentrarea economică face ca un proces fie evident. Este lucru se vede în industrie genul aviației unde există doi mari producători. Costurile de cercetare și dezvoltare sunt atât de mari că nu e poți să faci în garaj să proiectezi un avion. Costă 10 ani și miliarde de dolari. Și atunci populația într -o concentrarea o zonă. Concentrarea asta da. favorizează eficiența economică. În teorie. În practică. Și Problema în practic. cu teoria unde începea să scârție, da. că teoria prezicea cont concentrarea va merge până la capă, ceea ce înseamnă că unele țări vor fi complet depopulate și toată lumea se va muta în cele mai atractive. Sau cel puțin în zone industriale, că da. de la o țară la alta e mai greu, dar cel puțin în Germania, se mută toți în zona Rur și da. nu mai trăiește nimeni în munții de și în Vavaria, unde Care, sunt? Deci cam asta a fost prima lui teorie și a, trecu, -a luat aproape 10 ani ca să se prindă de ce teoria asta era bună, explica în esență un lucru care se întâmplă în realitate da? apariția marilor concentrări urbane da? mutarea populației într-o țară în altar, dar cumva se înfunda când prezicea că totul trebuie să explodeze da. costurile de transport asta a fost marea lui descoperire că dacă te costă să te muți te costă să te transporti, există bariere există granițe care introduc niște limite începe să fie atractiv să nu te muți chiar de tot să stai puțin mai la țară. Să stai puțin, deci cumva să se mențină un echilibru, adică într-adevăr apar zone concentrate industriale. zonele concentrate care se văd că s-au dezvoltat. Da, da, da, dar în, sunt în puțin 20, uh -huh. Dar nu concentrarea nu este absolută. Nu apar da, da, zone da, da, da, de genul Sahara. Deci, da, da, da. teoria ar prezice că Germania să fie bucăți de Sahara și concentrații urbane, ori nu e chiar în realitate e puțin mai difuz. Da. Pentru că te costă mijloacele de transport și așa mai departe. Da. Și? Deci cam asta sunt cele două contribuții ale lui pentru care a primit Premiul Nobel, care au fost undeva pline de bun simț. Nu apreciază diversitatea. Adică la ce a trebuit la oameni 200 de ani ca să se prindă de adevăr? Fundamental. Ții ce caut eu la Premiul Nobel din economie? Un adevăr fundamental care poate să schimbe fața lumii, care poate să elimine sărăcia din lume. E... Deci, nu numai o recunoaștere a unui fapt, o descoperire a unui fapt fundamental, care poate să releve o metodă. Nu uitați că economiștii sunt legați de mâini și de picioare. În ce sens? Spre deosebire de un fizician care poate să-și facă probele și să experimenteze, un economist nu poate să experimenteze. El are un set de experimente care este dat, este foarte limitat, ce s-a întâmplat în trecut și nu poate să facă nimic. Bine, mă rog, e mai mult de discutat, nu intrăm în detalii, dar există indianul acela care, sau indonezian, am spus că era totuși indian, care a luat premiul Nobel pentru micro companii, pentru micro bănci, care i-a ajutat pe cei sărași din India, le dădea câte 50 de dolari să-și facă o mică afacere și local, că ei aveau succes. El a reușit să-și experimenteze puțin. Da, deci există da, un succes, speciale, cazuri, cum limitat, spun, da. deci există un succes, dar care se menține undeva la 0, ceva procente din populație. Experi experiențe care au loc da, la corect. o scară mai mare, până acum în economie nu au avut loc. Corect. Am adus acum un subiect mic despre criptografia cuantică. Sună așa teoretic, ne speriem când auzim criptografie cuantică și cel puțin e puțină greutate în a înțelege ceea ce se întâmplă. De data asta însă e vorba de o aplicație și m-am gândit că e interesant să afle lumea că criptografia cuantică a ajuns acum să fie aproape o aplicație comercială. Despre ce e vorba pe scurt? În criptografia cuantică vrei ca să transmiți date dintr-o parte în alta în modul cel mai sigur cu putință și fizicienii pretind că cu ajutorul mecanicii cuantice pot să transmită date dintr-o parte din alta și dacă un hoț cumva le citește, le și distruge. Deci nimeni nu poate ca să citească datele respective. Iar dacă cineva citește, Ei, tu chiar poți să dai din partea tu poți să dai seama că cineva Deci -a citit. există două lucruri care aș vrea să le precizez. Deci, într-adevăr, dacă cineva le-a citit, poți să-ți dai seama pentru că tu nu le mai poți citi. Da, vezi în eroare. Să vezi numai în de eroare. Da. Iar cealaltă parte este că uh, hoțul nu știe la ce să se uită. Deci există un anumit Hoțul se poate uita o singură dată pe date da. și trebuie să facă cumva o alegere a unei direcții în mod corect, care poate fi orice direcție din spațiu. Dacă a făcut alegerea greșită, datele nu reprezintă nimic, el se poate uita o singură dată, ceea ce înseamnă că, în practic, el nu poate să vadă. Nu poate să vadă. A, în orice caz, deci, practic, în mod practic, a, chiar dacă poate nu e infinită, gradul de securizare e foarte ridicat și după cum știi cei care au început și care au dezvoltat foarte mult ori au fost cercetătorii de la Viena o parte dintre ei au făcut și grupuri companii noi, mici companii noi și au reușit acum, am presa, că acum doi ani de zile să primească o finanțare de aproximativ 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene ca să dezvolte tehnologia și au lucrat nu numai ei, cei din Viena nu numai companiile mici care s-au dezvoltat în jurul universității dar au, fost, au intervenit și companii mari, a fost și Siemens, și companii de telecomunicații care au fost interesate și au zis mă, dacă tot Uniunea Europeană dă 30 de milioane de euro, mai venim și noi și aflăm și noi despre ce e vorba, poate că ne folosește. Și acum câteva săptămâni au făcut o demonstrație comercială, deci au ales o rețea optică comercială pe care pui de obicei laser obișnuit și au reușit să transmită date pe o distanță totală de aproximativ 200 de kilometri în șase noduri de rețea, deci au băgat chiar uh, lumina laserilor prin nodurile de rețea și uh, în final au reușit ca să transmită nu numai, uh, uh, nu numai imagini video, imagini audio, date și așa mai departe. Știi? Și uh, au reușit să demonstreze că uh, cumva sunt foarte... Aproape în a implementa comercial noua tehnologie. Experimentul a arătat de asemenea că sunt, sunt și probleme, sunt limite. Una dintre limite este cea dată de distanța pe care poți să-mi datele. În cazul ăsta e vorba de maximum 100 de kilometri, pentru că, după cum știi, laserii ăștia nu sunt laser obișnuiți, ei produc foton corelați. Ori intensitatea acestor foton corelați este mult mai mică decât a laserilor obișnuiți și atunci datorită absorbțiilor din material, la un moment dat pur și simplu nu mai ai foton de ajuns ca să poți să citești datele. Și în practic se dovedește că distanța maximă pe care poți să transmite e de 100 de kilometri iar o altă problemă este viteza de transmisie pentru că sistemele de detecție sunt foarte complexe foarte complicate atunci nu poți să citească foarte repede datele și în final viteza de transmisie a datelor e dată de un să zicem, ca un fel de modem de acum 20 și ceva de ani, de prin anii 80, când au apărut prima oară modemurile. O viteză o, aproximativ tot atât de mare. Deci, cu alte de tehnologie aproape să fie introdusă comercial, dar totuși mai de munci la ea. Da, nu. Deci, dacă de multe ori mă gândesc la computerele cuantice și sunt de părere că computerele cuantice nu vor fi folosite niciodată, pentru că nu sunt competitive și nu avem algoritmi care să le facă utile, în același timp criptografia cuantică este un lucru extrem de util pentru că, într-adevăr, mecanica cuantică prezice că nu poate fi spartă. Da. Dar uh, să mai fac o paranteză, că mi îmi plac parantezele. Decât să te chinui cu, să spargi criptografia cuantică, la ora actuală există soluții mai simple un grup american de hacker la ultima conferință a hackerilor a demonstrat că în momentul în care apeși pe tastatură, evident că tastatura aia emite un pic de radiație electromagnetică și că ei sunt stare să o detecteze prin perez de la circa 10-20 de metri <laughs> <laughs> și să reproducă exact ceea ce tastezi tu. <laughs> Deci degeaba faci tu sisteme cu criptografie cuantică, dacă poți să citești astea zom din camera în latura vecinată. Sau din afara clădirii. Sau din afara clădirii, da, da, da. Deci ca o avertizare a... că uneori modalitățile de atac nu constau în a ataca produsul criptografiat. Da, sunt chiar de la bază. De fapt, știi care e problema esențială în bănci că furturile cele mai mari băncile pierd banii datorită furturilor. Furturile cele mai mari nu se fac la uh, ATM-urile astea, la mașinile astea de scos bani din perete. Știi? De fapt se fac din interiorul băncii. Cam 90% din banii care se pierd prin furturi sunt datorate unor angajați ai băncii care sparg diferite coduri. Sau pe partea cealaltă uh, 90% de Spargerile de securitate se bazează pe user folosind password simple sau prin faptul că și le lipesc de monitoare sau să nu le uite. Să, să nu, nu folosesc numele membrilor familiei. No. Cazurile de față se exclud. Andrei acum au o știre, sper și foarte lungă, din fizica elementare, care arată tot așa despre cum se exagerează în media știrile și, de fapt, în spatele știri reale s-ar putea să fie un grup de profesori cercetători care își împig rezultatele cât pot ei de mult în față. Și în cazul de față există, e vorba de, despre niște măsurători făcute la tron care după cum știți este un accelerator de particule ca și lhc care se va da în în Geneva. Tevatronul este în America și accelerează proton și antipotron până la uh, un tera volt, deci cumva de șapte ori mai puțin decât ceea ce se întâmplă la Geneva. Îi ciocnește unii, unii cu ceilalți, protonii cu antiprotoni și se uită la particulele care sunt create în urma ciocnirilor. Și după aceea încearcă să fiteze datele. Văd diverse particule, direcțiile lor, energiile lor și încearcă să vadă dacă datele experimentale se fitează cu modelul standard al particulelor. Și trebuie spus că până acum toate datele măsurate, nu numai la Tevatron, dar pe oriunde, s-au potrivit cu modelul standard al particulelor elementare. Iată însă că recent, săptămâna trecută, un grup de la Tevatron a anunțat că au reușit pentru prima oară pentru prima oară, poate că au mai încercat și altă dată și poate au mai fost și astfel de anunțuri însă ei, ei, ei spun că au găsit uh, un fenomen care nu poate să fie explicat de fizica particulelor elementare. În cazul ăsta este vorba de, un, uh, de, uh, e vorba de dezintegrarea unui uh, quark bottom. Quarkul ăsta bottom s-a dezintegrat în anumite particule, printre altele și în muăni. Muoni. muoni care sunt niște particule rudă cu electroni. În mod normal, însă, monii ăștia care se dezintegrează sunt foarte apropiate, foarte apropiate zona de impact, la câțiva milimetri de zona de impact, dintre protoni și antiprotoni. Ori ei au reușit ca să detecteze moni, spun ei, la o distanță de aproximativ 1,5 cm de zona de impact. Deci, monii pe care i-ar detecta ei ar fi la o zonă foarte mare, mult mai mare decât dacă ai folosit uh, teoria standard, modelul standard al particulor, și atunci spun ei, ups, ceea ce avem noi de fapt aici e vorba de o nouă particulă, adică cuarcul bottom se dezintegrează prima oară într-o particulă care e invizibilă detectorilor, merge un centimetru jumate și după aceea se dezintegrează mai departe în umoni și alte particule. Uh, niște fizicieni teoreticieni au auzit despre chestia asta, și au calculat energia particulei ipotetice Și au ajuns la circa 1 gigaelectronvolt Și teoreticienii erau um, Erau deja, cum să zic eu, preocupați de a găsi particulele care formează materia întunecată Și făcuseră o teorie cum că particulele care formează materia întunecată Interacționează printr-o altă particulă Care are precis unul, aproximativ 1 giga electron volt Și atunci ei au spus, ups noua particulă care probabil s-a descoperit la Tevatron este această nouă particulă care interacționează care, care duce interacția între particule ce formează materia întunecată foarte frumos, a, picat în, a intrat în media, în circulația media internațională preluată de diverse surse de știri cum că pe de-o parte s-ar putea să fi descoperit ceva ce nu se potrivește la modelul standard al particulelor și atunci o să fim fericiți că avem să descoperi la Large Cadru Collider și pe de altă parte cam s-ar putea să fi descoperit ceva care are legătură cu materia întunecată uh, Foarte frumos Însă am discutat uh, După ce am pus și eu articolul pe, pe internet, la noi Am discutat cu Adrian Buzatu Și el mi-a zis O, oh, ajungi și acolo la tine Zic că ajungi și la mine Dar de ce? Ce se întâmplă? O, oh, păi zice, trebuie să fii foarte atent cu datele astea Păi zic, de ce trebuie ca să fiu foarte atent? O, oh, păi zice, există o, o întreagă poveste din spate și în cazul de față nu e vorba numai de cercetătorii care au publicat aceste rezultate, la ora actuală sunt publicate numai pe, pe internet deci nu, nu sunt într-o revistă peer-reviewed, nu sunt verificate științific de alții iar uh, ei nu sunt singurii care au lucrat aici există și un grup canadian cu regea lui Adrian Buzatu, care au lucrat și ei aici și cercetătorii canadieni s-au retras, i-au zis că ceea ce ați crezut voi că sunt moni în experiment, de fapt nu sunt moni de fapt sunt niște artefacte din cauza măsurătorilor, din cauza energiilor foarte înalte, se produc niște artefacte de detectoare, iar ceea ce vedeți voi la 1.5 cm nu sunt moni. Și tipii e s-au retras din, din grupul respectiv. Știi? Și Adi a zis, mă, S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, însă trebuie să fie foarte atent, că s-ar putea să fie un activat și lucrurile astea se întâmplă de multe ori în, în știință, știi? Și este se bombardează în media, media e bombardată cu astfel de știri senzaționale și după aceea, peste ani de zile, nu se mai aude nimic, eventual eventua se aude că n-a fost adevărat, dar nu se mai acordă atâta atenție. Rămâne de văzut, dacă e în cază. Nu, deci asta este o problemă clasică, mai ales în cercetare în domeniul ăsta, pentru că majoritatea proiectelor cercetare sunt perioade foarte scurte. Toată lumea vrea. Și ce articol ai scos anul ăsta? Că știi cam care e discuția. Da, ce ai scos? Dacă n-ai scos nimic timp de 3 ani, ești mort. Ori o cercetare în particule elementare poate dureze și 10 ani ca să scoți un articol. Și atunci există această presiune de a de a scoate ceva din datele tale experimentale. Și, și timp de cele mai multe perfect. ori după 10 ani concluzia e că totul e ok și nu fac fapt totul merge cum te așteptai și n-ai nimic de raportat <laughs> și tocmai din cauza acestei presiuni se ajung la apariția acestor artefacte rămâne de văzut dacă sunt artefacte deci da. în cazul de față ținând cont că particula ipotetică ascunsă, particula ipotecă, e, e doar la un giga care e puțin tu trebuia fi să fi fost observată de mult da, da, da da da asta e părerea mea personală da. totul întâmplător, subiectul lung pe care l-am ales, l-am ales din același motiv. Cum poate să facă media dintr-o cercetare inofensivă și poate că nu de cea mai bună calitate un adevărat eveniment și un cum poți să vinzi un balon de... crezi că-i altceva? Cu particular, e un articol care a apărut pe știința.info pe știința, scuze, pe fizorg.com și care discută despre a face teste de diagnostic medical pe principii magnetice. Cred că știi care e principiul la majoritatea textelor, testelor când vrei să vezi dacă există o substanță în sânge sau, sau ceva. De obicei folosești un marker care e fluorescent, le pui, la agiți, le lași să reacționeze, dai cu lumină câteva ore și te uiți la rezultatul de fluorescență ca să detectezi ceva. Da. O substanță, markerul fiind o substanță pe care, pe care, care puternic, o injectezi. Care e puternic fluorescent. Da. Poate să fie și magnetică, poate să fie și mar marker magnetici. Uh, singurele teste care prezent se folosesc în lumea medicală se bazează pe fluorescență. Nu magnetic, spui tu. Nu magnetic. Ah, bun. Și te gânești undeva de ce tocmai așa au ales fluorescența. Pentru că practic toate moleculele organice au mai, sunt mai mult sau mai puțin fluorescente. Ceea ce înseamnă că markerul, într-adevăr, e puternic fluorescent, dar există și un background și vrei să detectezi concentrații de genul femtomol. ceea ce înseamnă că la fiecare miliarde, miliarde, miliarde de background, de particule de background, ai una care e activă. Atunci atunci se vede mai greu. Și atunci vezi, de aceea trebuie să luminezi o perioadă lungă, intensități mari, și de aceea un test durează foarte mult. Nu așa. Și cu ce au venit au zis că da, dar poate de ce să nu folosim noi detecții magnetică? Pe de același principiu. Adică pui o particulă să reacționeze și particula care reacționează o parte care Spru să reacționeze modifică... poate o cealaltă magnetică și după aia detectezi câmpul magnetic. dar, nu, dar trebuie pre... să modifice proprietățile magnetice. Dacă reacționează, modifică proprietățile magnetice. Dacă nu reacționează, nu le modifică, deci tu vezi o schimbare. Nu, nu. Deci principiul următorul. Deci eu am un senzorul meu, da. deci, care vreau să detectez o anumită moleculă. Da. Și am o moleculă care are o parte magnetică da. și o parte care se reacționează cu, care face attachment pe... Care se lipește. Care se lipește pe proba, pe substanța pe care vreau să o detectez. Da. Și atunci substanța care vreau să o detectez devine marcată cu o particulă magnetică. Deci dacă se lipește devine mar marcată, dacă nu se lipește... Ideea este că se lipește nu. întotdeauna. Și după aia pur și simplu mă uit să văd câte particule magnetice mi-au rămas. Ca aia înseamnă că au fost marcate. Am înțeles. Deci practic le marchez cu o particulă magnetică și după aia mă uit după particula magnetică. În loc să mă uit după substanța originală. De deci, ce? Corpul uman nu are niciun background în magnetism. Pentru magnetism trebuie substanțe Magnezi. magnetice care sunt puține și nu organice. Da. Ceea cea, deci, au făcut un calcul simplu, poți să ai o sensibilitate de 10.000 de ori mai mare. Și atunci merge și mai repede. Și dai seama că merge repede. Și deci, pe care e principiul? principiul cum detectezi un câmp magnetic mic? Pui un senzor de GMR de la care detectează în capul de hard disk. Și după aia apar niște texte de genul Cum să folosești cunoștință de premiu Nobel Aia fiind senzorul de GMR În tehnologie medicală Da, e un articol de la universitate să înțelegi E de la universitatea din Utah În Statele Unite Și tot felul de exemple de chestii teoretic de gen... sau practic? E un articol practic Și de chestii de genul Și după aia faci teste la ceva de genul ai exact ca un carte de credit, pui substanța, lași să reacționeze, dai cardul prin, sen, prin aparat, ai detectat. <laughs> da. Evident că da. au făcut și niște experimente. Da. Da. În care cardul avea niște capuri de permaloi pe care le-au detectat că, într-adevăr, aparatul lor poate să detecteze niște țepi de permaloi. Permaloi fiind unul din cele mai puternici magneți. Uh -huh. Adică mi s-a părut, wow, fii atent, au un senzor care e în stare să detecteze o bucată, un magnet mare. <laughs> adică nimic. <laughs> uh, și au zis că asta e proof of principle că merge. Da, da, da. Și... După aia au făcut o experiență în care au pus realmente, au făcut experiența reală, ceea ce înseamnă că era particula magnetică care reacționa cu cealaltă și mai avea și un cap care se atașa de substrat pe aur. Și substratul era partea, senzorul magnetic. Uh -huh. Și au putut să demonstreze că într-adevăr dacă particulele se lipesc acolo, atunci ele observă că ei le ei... ei observă ceva. Da, dar Și... ei totuși măsoară ceea ce s-a lipit da. Măsoară ceea ce lipțește Măsoară ceea ce s-a lipit, măsoară ce lipit. Da. Dar știi de ce nu merge toată chestia asta? În practică? În practic, care e problema? Care e problema pentru care nu merge? Păi tu știi că nu merge, că articolul spune că merge Bine, deci au testat la niște concentrații. Proof of principle înseamnă că am testat-o la un 1 molar în loc de un femtomolar, ceea ce a însemna dacă pun de 10 la puterea 15 ori mai multe particule, detectez ceva. Rezoluția teoretică? Da. Într-adevăr, e în stare să detecteze la 10 la minus 15. I au făcut experimentul la un. E în stare, e în stare să de detecteze ce? o moleculă, teoretic. Teoretic, dar știi care e problema? Chiar nu-mi dau seama, sincer. E un pic uh, ca și în expresia aia cu uh, ce e mai ușor, să aduci muntele la Mahomet sau să-l duci pe Mahomed la munte? Adică cum aduci substanțele magnetice în... Uh... Aia e problema. Când vrei să detectezi substanța fluorescentă cu lumină, vine lumina cu 300.000 de km la oră, peste tot în probă și sigur niște lumine nimerește substanța ta fosforescentă n-are unde să se ascundă. Da. Pe invers vrei ca particula ta care a reacționat undeva în lichid mm. să ajungă pe senzor și îți pui problema dacă am o moleculă undeva în lichid sus, cam cât timpul ca ea ca să parcurgă prin prin tot lichidul fuscos, probabil, prin tot lichidul, prin mișcare browniană pune-lovește suprafața la locul unde trebuie și care e șansa să se întâlnească exact unde trebuie. Și când faci toate calculele astea, într-adevăr sensibilitatea este de o particulă pe toată suprafața, dar șansa ca o particulă să ajungă acolo la un strat normal de lichid de un milimetru, e foarte mică. E cam trei zile trebuie să aștepți până ajunge. Dar deci, ce de ce metoda e sensibilă, dar... Practica ne omoară. Practica ne omoară că problema este că Într-adevăr, aș putea să detectez ceva, dar obiectul pe care vreau să-l detectez nu prea ajunge niciodată la senzorul meu, pentru că senzorul meu acum e fix pe suprafața lichidului. Dar de ce spui că ă, asta este un, un alt exemplu de un balon care a fost umflat? Pentru că ei au, au, au făcut măsurători la niște concentrații foarte mari da. și au umflat balonul și atunci au spus că putem să o detectăm o singură moleculă. Nici deci, o problemă. Au făcut, deci au făcut experimentul într-o anumită zonă da. și după aia s-au mutat, mu mutat pe principiu teoretic fără să-și pună problema poate acea situație teoretică să fie obținută în practică? Și răspunsul e nu. Da, da, bine, nu știu dacă știi asta de fapt scoate în evidență o problemă mult mai fundamentală cu senzorii biochimici și anume că din punct de vedere fizic putem să detectăm într-adevăr o singură moleculă, ceea ce ne omoare este chimia dacă am putea să aranjăm moleculele am putea să vedem care e detecția fizică finală a efectului fizic să spunem, atunci da, se poate, putem foarte bine dar ceea ce ne omoare la un moment dat este economia, chimia, câte molecule sunt, ce se întâmplă în corpul maso, ce se întâmplă cu celulele, cu proteinele respective și așa mai departe. Și, e un caz general, a zice. Și o altă chestie care în cazul lor le-aș fi recomandat-o, de altfel, un cuvânt olandez care se cheamă Stelling, la sfârșitul unui test de doctorat în Olanda pui niște propoziții și în care îți pui tu înțelepciunea și una din propozițiile mele a fost două-trei luni de muncă în laborator, poate să te scutească de o oră de citit teorii. <laughs> Ce vreau să spun? Că de unde știu că chestia asta nu prea merge? Chestia asta a fost încercată acum vreo 5 sau 6 ani de cercetări de la Philips și între timp ideea a fost preluată de două grupuri din Groningen și de la Universitatea din Eindhoven, da. care au lucrat și până la urmă S-a recunoscut că pragul este această difuzie în lichid. N-are nicio legătură cu sensibilitatea senzorului magnetic. Senzorul merge foarte bine, reacția chimică merge foarte bine, totul e perfect. Cum plim moleculele prin apă? Rămâne de văzut. E nu, bun. nu mergeți, spui tu. Deocamdată, teoretic e posibil. Problema e o problemă de inginerie. Bine. Fost, în sfârșit eu sunt mulțumit a fost interactiv, a fost plăcut m-am destrat am discutat și despre niște exemple mai puțin obișnuite, de obicei se vorbește de partea frumoasă a fizicii, cât de frumos e, cât de bine merg lucrurile în dar scopul emisiunii noastre e să spunem adevărul și să nu creadă nimeni știința e frumoasă dar să nu creadă nimeni că e o grădină perfectă în care totul se întâmplă perfect tot niște oameni lucrează